Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i com venim fent en les darreres setmanes doncs continuem aquesta roda de contactes amb els nous regidors de l'Ajuntament de Palafrugell i avui ho fem amb en Marc Heres de Junts per Catalunya. Bon dia, Marc. Bon dia, Rubén. Gràcies per venir fins als estudis de Ràdio Palafrugell i explicar-nos una miqueta doncs, les línies que seguiràs en cada una de les regidories. Per la gent que ens estigui escoltant, doncs en Marc Heres és regidor de Medi Ambient, d'Atenció Ciutadana, de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i també d'aquesta emissora. Començarem, si et sembla... Uh, doncs per l'experiència política d'en Marqueres, no sé si aquesta, podríem dir, manca d'experiència uh, està sent un hàndicap en aquests primers dies, primeres setmanes,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 Bueno, eh, mica en mica ens anirem en familiaritzant amb tots aquests eh, protocols, maneres, mm -hmm. eh, parlar amb la gent, i, i això, i, i a partir d'aquí llavors ja, esperem, ha eh, acabat l'estiu, ja tenir una miqueta de, de rodatge fet i començar a setembre amb ple coneixement mm -hmm. de tot. Eh, això ho han destacat altres regidors que han passat per, per aquí, no? Aquests dos mesos d'estiu, la veritat és que D'una banda, doncs, per segons quines àrees poders, ostres, eh, com que tenen molt de volum de feina també a l'estiu, eh, és una miqueta complicat, però en aquest cas també va bé pels regidors eh, nous, sobretot, mm. per, per posar-se doncs, en contacte, no? doncs veure... Eh, amb els tècnics parlar de, de, de com eh, afrontaran els temes eh, està siguent això una miqueta aquesta primera setmana que, que portem? Sí, de fet eh, no m'he posat eh, seriosament perquè també he de quadrar horaris amb la, amb la feina on, eh, que estic desenvolupant com a primera feina i, i ara que des de dijous passat oficialment som els regidors delegats en les àrees que va acabar destinar l'alcalde uh, és aquest, a partir d'aquesta setmana que m'he començat ja a situar una miqueta i començar a conèixer la gent per exemple, després d'aquesta de, entrevista ja m'aniré a trobar amb la responsable, amb la tècnica responsable, Lídia, de l'OAC. Uh -huh. I a partir d'aquí ens doncs, d'anar trobant els altres, en, en Joaquim Lorente de, de l'Estic. Uh -huh. Em pensava que m'he de parlar amb noi que es diu Rubén de la Ràdio, també. Ah, no sé qui és, aquell. <laughs> I Medi Ambient, Medi Ambient, que aquesta també serà potser la, la, la carpeta grossa de totes aquestes tres a part de les altres tres àrees. Mhm. Uh -huh. Doncs, uh, ara volia comentar una miqueta no? Podíem posar la, la mirada sobre medi ambient, uh, l'àrea de medi ambient doncs ha sofert una podem dir una reestructuració, eh, uh, amb aquestes doncs, sense lentit aquest aquestes funcions de, de, de via pública que ara s'en ocupa doncs, uh, ben bé la, la regidoria de via pública per aquestes uh, temes de de residus i de netejes, I sí. de netejes. Ara ens has dit que encara t'has de, de, de reunir la RUT, la, la cap d'àrea de, de Medi Ambient, però en línies generals l'alcalde va explicar que ara aquesta regidoria de Medi Ambient seria més una miqueta doncs, per preservar l'entorn, òbviament, però també per fer aquestes campanyes informatives, no? Exacte, aquest és l'enfoque que se li vol donar a, aquest, a aquesta reestructurada àrea de Medi Ambient. Al perdre la, la gestió de, de residus,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 i campanyes i polítiques de protecció i conservació del medi ambient que és, que, és, que van quedar una miqueta coixes a l'terior en l'anterior mandat mm -hmm. Això ajudarà no?, en aquestes campanyes que es van deixar de fer poder o no es van fer del tot per perquè el volum de feina que, que implicava doncs el tema de, de neteja d'escombraries de, de, donc eh, és molt important i poder donc aquesta decisió que hi ha hagut és una eh...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 l'imaginari col·lectiu també en l'apartat de Medi ambient, uh -huh. sinó també en, en, en altres àrees també de per exemple les, les desbrossades de uh, espècies invasores en els camins de ronda i altres uh, actuacions que s'han anat fent en els últims mandats. Uh -huh. En els uh, darrers uh, mesos darrers anys uh, està havent-hi doncs, una proliferació, podem dir o sí, una proliferació d'aquestes doncs, uh, noves construs construccions eh, al voltant de, de la costa, del litoral, eh, eh, hi ha hagut moltes campanyes doncs, a través de, de plataformes mediambientals i, construc i constructores. Eh, en aquest sentit, abans l'àrea de mediambient i urbanisme la portava el mateix regidor, per tant, eh, suposo que ara que són dues persones diferents, també serà important no, aquesta comunicació...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 s'imbrinquen en moltes més àrees i llavors, eh, clar, si no hi ha equip, les coses queden coixes. Per tant, ha tots, hem d'anar bastant tot a un en aquest sentit. Mm -hmm. Malgrat que encara no estem en aquests primers dies i per tant és una miqueta complicat doncs, es, ja sí. poder establir quines seran les línies eh, dins de l'àrea de medi ambient i conjuntament amb, amb urbanisme. No sé si ja teniu unes coses, unes línies molt, molt, molt marcades, molt clares. No encara. No, encara, encara això, eh, perquè ens, eh, Tot just des de dijous sóc plenament conscient de les responsabilitats que tinc mm -hmm. i és a partir d'ara que començarem a, a veure com unes coses s'encavalquen o no, o solapen amb les altres i de quina manera podem uh, trobar les millors uh, solucions als problemes que hi ha actualment. Mm -hmm. Dins d'aquest uh, període d'adaptació que parlàvem a l'inici, de, de deixar passar o, o de, de que l'estiu servís per això, mm -hmm. uh, no sé si... Tens alguna cosa que diguis, ostres, això serà el més complicat, que em costarà més acostumar-m'hi... Temes potser de gestió de l'Ajuntament, eh? del dia a dia. Sí, bé, bueno, comentàve'ns al principi era... Primer, el que més m'ha costat és regularitzar els horaris, no? Perquè tinc una altra feina a temps complet a, a Montràs, al club de tennis uh -huh. i, i ha sigut complicat... Uh, ajustar horaris per tal de tenir disponibilitat també per venir a l'Ajuntament i ser en uh, aquí entre setmana els, dies, uh, els màxim de dies possibles per això, per començar a agafar la dinàmica de, de, de, de treball uh, un cop això ja ho tinc més o menys aclarit mm. uh, això ara m'ha permet organitzar-me i gestionar-me millor el temps per poder saber on te podré ser i en funció de les, dels requeriments de cada una de les quatre hàries que duré mm -hmm. Hem fet una Pins allà Medi Ambient, no sé si ens vols destacar alguna cosa que no hagin comentat tot i que, com dèiem, eh, encara estem pen estàs pendent... Doncs, sí, estic, estic molt tendent encara. Doncs eh, en parlarem més endavant sí. eh, quan, quan ja porteu doncs, un, un temps eh, més a l'Ajuntament. D'altra banda, atenció ciutadana, Ara ens comentaves que just quan sortís d'aquesta entrevista doncs, eh, et reuneixes amb la Lídia cap d'àrea de, de, de l'OAC uh, L'OAC al final és la cara visible de l'ajuntament sí. i per tant és, és, és, un, és un àrea molt important en aquest sentit. Així és, ho tinc i no només en aquesta sinó en totes eh? però l'OAAC és com ho defineixes és, és l'aparador de l'ajuntament és on les persones que necessiten que els hi resolguin algun dubte des d'un empadronament a una gestió d'un beca menjador, un recurs unes moltes o que sigui la primera lloc on vas a parar és a l'OAC. I en aquí jo crec que és això, que és un apartament del nostre programa, que haurien de ser uh, facilitadors de les gestions amb l'administració. Per tant, en aquí, fins on podem, anirem primer de veure com, com està estructurat ara tot plegat i, i veure de, de quina manera es pot arribar a facilitar aquesta, aquesta primera entrada de la gent, dels ciutadans, amb l'administració. La, I, I bé, a partir d'aquí, doncs, miqueta en miqueta, anar fent, fent bona feina. Mm -hmm. Tu has comentat que era una part important del vostre programa quan doncs, Josep Soletella va venir aquí a fer l'entrevista quan era el caldable davant no? de les eleccions, doncs era una de noves coses on posava l'objectiu, no? d'intentar doncs, que aquestes aquests tràmits que aquestes gestions fo doncs, no fossin tan tan, tan feixougees com són. Ara que hi estareu a dins, eh, podu comprovar fins on podeu fer-ho, no sé si eh ja has pogut veure que poder no serà tan fàcil com us pensava. a veure, ara et parlaré com a usuari de l'OH i jo les vegades que he anat també tampoc no he tingut mai cap tràmit complicat, entenc, però sempre he sortit de l'OH amb la resposta del que venia a fer eh? ja sigui eh, fer l'empadronament mm -hmm. vaig canviar de casa, per tant fer l'empatronament, allà va ser el moment, fer uh, la gestió de taxes reduïdes de les escombraries, per exemple, que hi ha aquesta possibilitat d'ús de descelleries i compostadores d'aplicar-te doncs de un descompte en la, en la taxa d'escombraries, en allà al mateix moment també te la fan. I hi ha moltes coses que, que són senzilletes, en principi, i que te les resolen bé. Llavors, és, és això, eh? un dels claus del nostre programa és que, que la gent pugui sortir de l'OH... Amb, amb, el, amb el dubte resol amb la, amb la seva situació resolta si potser una visita fantàstic, si han de ser dues o amb tres doncs seran en dues o amb tres però que la, que la gent eh, se l'escolta, se l'acull i se li resolta mm -hmm. Lligat amb l'atenció la, ciutadana cada vegada més i eh, lligat amb això i amb la tecnologies de la informació cada vegada més l'administració la, doncs, pública està tirant cap a, a els serveis en línia, no? Intentar doncs, fer els tràmits eh, en línia, eh, doncs, paper, també lliguem al medi ambient, no? eh, doncs eh, aquest canvi a vegades doncs, eh, certs sectors de la població poder és més complicat, eh en quin punt ens trobem ara mateix? Com creus que això es pot gestionar de la millor manera perquè aquest sector de la població pugui una mica, doncs, tingui més facilitats per intentar doncs, poder fer aquestes gestions en línia? És una molt bona pregunta. Uh, és, uh, és cert que avancem cap a un model de, de, de gestions telemàtiques que... Fins i tot amb, amb persones de la nostra generació, de, de 20, 30, 30, fins i tot 50, en alguns casos ens pot resultar enrabassat, perquè bueno, et trobes amb, que et demana certes coses que potser no hi estàs tan abasat, com sigui fer un WhatsApp o publicar alguna notícia al Facebook. Però què passa? Que llavors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 rebent la informació que li estàs donant i està buscant la manera de, de, de trobar la solució. Mm -hmm. Per tant, sí que s'ha d'anar a, a un model de gestió telemàtica de, de les, de, per facilitar, eh, eh, bueno, és, és la intenció, eh, de, de facilitar la, la comunicació amb l'administració, no només a l'Ajuntament, sinó a tots els a altres nivells, eh, però sense deixar de banda a, a, la, el tracte humà. Mm -hmm. De fet, eh, l'Ajuntament de Balafrugell doncs, ha estat distingit en diverses ocasions i doncs, aquest eh, personal més personalitzat, no? Exacte, és que és això. És que... Et, et... Intento posar-me en la pell de, de, de, de persones que que se'ls pot fer un món ja només sigui no només amb l'administració, eh, sinó amb les gestions bancàries d'anar a fer l'actualització de la llibreta i que ja cada vegada te, te, te vagin derivant més a màquines i màquines i màquines i aquestes persones es poden sentir molt desemparades uh, hi ha molta feina a fer es pot fer de diferent manera eh? intentar que aquestes persones perdin la por de fer servir les màquines però repeteixo que el tracte humà és fonamental però mm -hmm. Lligat amb això, ja hem comentat una miqueta del tema de les, te de les tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest sentit, això poder, no sé si és més una àrea... Uh que va lligada no, amb altres, uh, amb el tema de la informació. La... És una àrea que més interna, no? també, que, que, que don, dona servei a, a totes les àrees de l'Ajuntament. Exacte, és el que dèiem abans de les coses que són transversals. L'estic, aquesta, aquesta àrea és supertransversal, perquè des de el micròfon que estem fent servir ara fins als últims recursos, tot és vinculat en aquesta àrea. Llavors... Uh... Ens ah, recordo de, del dijous al ple que el senyor eh, Joan Ferrer de Ciutadans al portaveu ens, ens criticava aquesta àrea perquè quedava com obsoleta que s'havia de començar a parlar de robòtica i d'intel·ligència artificial l'Ajuntament podrà fer el que podrà fer amb, aquesta, amb aquestes característiques, però comencem per lo bàsic que és tenir una bona infraestructura, que tenir ara mateix fibra en les instal·lacions municipals és, és quasi, quasi necessari, no? o sigui, és és requisit uh, imprescindible i extendrà la xarxa també perquè també es vol potenciar el polígono industrial en aquest, en aquest sentit, que no sigui un polígono industrial de serveis i encarat en aquestes futures necessitats d'empreses de, que puguin requerir una bona xarxa per poder fer feina amb... Amb robòtica, amb intel·ligència artificial... Amb... Em sap greu dir-ho, eh? però és que aquestes noves... Jo diria futures tecnologies, ja, perquè les noves tecnologies fa masses anys que, que són noves i, mm. i, ja, i ja deixen de ser-ho. Uh, al final, també, el tema aquest de, de robòtica, de, de... això també aniria... Bueno, al final és que aquesta àrea de, de, de les TIC,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 en contacte amb tots els altres regidors. Uh, també aquestes àrees, volem que els regidors també hi siguin i puguem compartir la millor manera de portar-les per cap ja la fi que estem a, a la disposició de Palafrugell i que en quatre anys volem que Palafrugell noti un canvi, noti, sigui una ciutat on viure i que m'arriben comentaris de que estem, hi, ha, hi ha hagut coses que no s'han fet prou bé perquè Palafrugell sigui la la ciutat que era fa uns anys mm -hmm. molt bé, doncs uh, seguirem atents d'aquí unes setmanes d'aquí uns mesos, doncs uh, sobretot anem repassant. Eh? Doncs, repassant tota la feina que fem, uh, sí. per aviar com, com, com va la, la feina i hem deixat per l'últim doncs, aquest mitjà de comunicació uh, no sé, Marc, eres, quina és la idea de per a Ràdio Palafrugell ens hem de trobar, com tu has dit però així, de cara al, als oients que ens estiguin escoltant, la gent que ens pugui seguir, doncs, a través de pugui veure la notícia aquesta a través de, de, de la nostra pàgina web uh, quina és la idea de, de Marc, que per a Ràdio Palafrugell la ràdio ha de ser aquest mitjà de comunicació públic del poble. Uh, no vol dir que hagi de ser un, un campbé que en format àudio o, o web, sinó que ha de ser un, un mitjà proper a la gent, que la gent també hi pugui participar, altra de les eh, reforçant les nostres uh, propostes en la, a la campanya, que, que, que la gent se la senti seva i també senti que se la... Que la pot fer servir entitats uh, o particulars que tinguin que trobin en la, en, en la ràdio una un alta veu de les seves inquietuds. Com hoeguem? Bueno, Donc això després les properes reunions que hoguem fer, doncs mirarem quines són les necessitats de la ràdio per poder accedir en aquestes idees polítiques que tenim en ment. Mm -hmm. Molt bé, Marc, eres... Eh, bueno, una, una de les coses que es va reivindicant des de fa anys, jo no en no porto tants, en porto i escatx, és el tema de, de, de l'espai. Eh, nosaltres, perquè ten, som joves, eh, el tema de l'espai, vull dir, pujar a aquestes sí, escales, segons quines edats, eh, doncs, eh, eh, costa una miqueta, a vegades ten, tenim convidats doncs, de, de gent gran o així, no? que els costa una miqueta pujar a l'escala i sempre diuen el mateix. Carai, quan, quan poseu un ascensor o quan eh, fareu alguna, algun canvi? Eh, no sé si aquesta és eh, podria ser una, una de les prioritats de, de cara a intentar doncs, millorar aquesta accessibilitat també, fer-la més, més visible de cara als ciutadans. A veure, diré que, que és una cosa necessària fer una, un replantejament perquè si has de fer una entrevista, arriba just de temps, pujas les escales i arribes ofegat i no pots parlar. Mm -hmm. Llavors, és, és, és, en aquest cas, és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 Uh, i llavors plantejar les les solucions a, aquests, a aquestes problemàtiques fer una ascensora aquí mm, jo veig molt complicat sí, eh? no. l'edifici uh, és, és, és. és el que és és un edifici en el casc antic de Palafrugell i... i... Uh, hi ha moltes coses que són molt delicades en aquests aspectes. I tant, uh, veurem, doncs, uh, seguirem, aviam, quan ens tornem a trobar doncs, per parlar d'aquests doncs, uh, temes uh, i també doncs, per fer aquestes reunions més internes, doncs, uh, continuarem parlant i els oients doncs, també se aniran assabentant de tot el que passi, tot el que es pugui explicar. Eh, que, sí, sí, <laughs> jo, però ja sou que estic, ara, a partir d'ara ja, ja estic a la vostra disposició. Sí. Molt bé, doncs uh, Marc, eres primera entrevista... Com a regidor de Medi Ambient, Atenció Ciutadana, Ràdio Palafrugell i també Tecnologies de la Informació i la Comunicació, ens has explicat doncs, que aquests primers mesos serviran per posar-te a l'Ajuntament, per, per doncs, també tenir aquestes primers contactes amb els responsables de cada àrea, per intentar doncs, seguir una mateixa línia i al final ens quedem amb aquesta amb aquest missatge no? doncs que formeu part d'un equip, que és tot l'equip de govern i que al final cadascú s'ocupa en les àrees però que al final tot acaba bastant relacionat. No? Exacte, aquesta és la filosofia d'aquests propers quatre anys. Doncs, Marqueres, moltes gràcies per venir fins aquí i ens retrobem aviat. Gràcies a vosaltres.